Seigarren unitatea, ze atala, herrikirolak bat. Orain galderak zuzenduko ditugu. Ea, zerri duzu lehenengoan, Ze egin behar da Nik uste dut tenborra alik eta azkarren ebaki behar dela. Hori da, primeran. eta gurdlokoan? Esango nuke gurdilokoan halik eta birageien eman behar direla. Oh ondo! Bolaiokoa esaguna egingo saizue, ezta? Bai, gu ere bolaiokoan aritzen gara, baina gureak ez dira egurrezkoak, modernoagoak dira. Beraz, ze egin behar da. Bola batez aalik eta birla gehien bota behar dira. Arraunean, arraunlariek distantzia jakin bat aalik eta azkarren egin behar dute. Baina lokotzbilketan zalantza daukagu. Lokotzak aalik eta azkarren jaso behar dira. Eta zegan? belarrak guztita egon behar du? Ez, hori tranba txiki bata. Hallik eta belar geien moztu behar da. Berdin du, lehor dagoen hala ez. Palanka jabalinaren antzekoa da beraz. Alik eta urrutien bota beharko dela pentsatu dugu. Bai? ondo? Eta ingude altsatztzeean, aldik eta geienetan jaso behar da. Primeran, denak asmatu ditugu.